și în și pe pământ, tată, și sfânt. Preotul Valeriu are deosebita bucurie și în altul privilegiu să salute cinstitul public ascultător cu ocazia deschiderii lecțiunii LED 013 a emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Meditarea împreună asupra cuvântului lui Dumnezeu ne aduce, iubiți ascultători, astăzi în fața capitolului 1, Începând cu versetul 39 al Evangheliei după Luca. Haideți însă mai întâi să parcurgem episodul 3 din lucrarea despre care am amintit în lecțiunile trecute, intitulată Dar el a fost leprost, din care înțelegem cât de bine este ilustrat, este pozat păcatul în cartea Vechiului Testament, în cartea Leviticului, prin boala de lepră. Am văzut în lecțiunea trecută că primele semnalmente ale leprei, așa cum ne sunt descrise în Levitic la capitolul 13, sunt o umflătură, o crustă sau o pată albă. Am văzut că umflătura aceea despre care se vorbește în cazul leprei este sinonimă cu o apariție de mândrie personală în viața omului, ceea ce semnalează că în el a pătruns păcatul. Stabilisem în rândul trecut că, de fapt, acesta este boala lui Lucifer. El, mai înainte de a deveni satană, a fost un înger strălucitor, dar dorința de a fi mai mare sau un umflat de ce în sine însuși l-a adus la cădere. Astăzi să vorbim despre o crustă. Această categorie de crustă, deci un fel de scoarță, cojoasă, așa tare, poate acoperi o rană sau o lovitură. Numeroși sunt aceia dintre noi care suferă. Poate cineva ne-a făcut în trecut un rău. Această problemă a rămas în inimă din cauză că noi n-am iertat totul, cu toate că am încercat, poate, să acoperim vechea rană. Așa este și rădăcina unei amărăcini. după cum vedem la Evrei 12 cu 15, care este în pământ și este acoperită, dar care mereu este dispusă să dea câte un lăstat de neliniște și să întineze pe mulți. Observați aceste cruste. Ele sunt foarte periculoase. Împăratul Saul ne dă exemplu unui om care a fost încărcat cu aceste cruste într-o măsură nespus de mare. Pentru aceasta, am uitat să vă sugerez, întotdeauna este bine să avem un creion și o bucată de hârtie la îndemână, este bine să notați textul din 1 Samuel, capitolul 18, versetele 8 și 9 și tot 1 Samuel, de data aceasta, capitolul 23 cu versetul 23. După aceea ne spune cuvântul că, după o crustă, un alt semnalment al apariției leprei este o pată albă sau lucioasă. În Evrei 11 cu 25, ni se vorbește despre plăcerile de clipă ale păcatului. Păcatul are bucuriile lui și deseori o strălucitoare putere de atracție. Aceeași carte vorbește și despre Înșelăciunea păcatului, deci tot uh, epistola către evrei, la capitolul 3 cu versetul 13. Iată în ce tip minunat observăm că descrierea apariției leprei în Vechiul Testament este exact descrierea apariției păcatului peste om. Adevărul ne învață că păcatul înșeală mereu. Păcatul se arată într-o lumină strălucitoare și ne îndepărtează privirile ca să nu vedem pericolul ruinii. Nu știm noi că și satana se preface într-un înger de lumină, dar el este totuși prințul Întunericului. Să ne amintim cum a venit primul păcat în lume. Satan l-a prezentat ca pe o pată strălucitoare. Eva a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept. Vai, ce mare putere de atracție a avut la Eva! Ea s-a lăsat învinsă, s-a supus și a luat din fructul interzis ca să mănânce din el. Din ziua aceea, satan a fost foarte ocupat pentru a duce înainte aceste pete strălucitoare, știind că ele se sfârșesc în lepră. Cele mai strălucitoare hoteluri din Shanghai, din China, sunt deseori cele așezate în cartierele cu cel mai rău renume. Ele sunt colțuri ascunse ale păcatului. Să fim atenți la astfel de pete strălucitoare, căci ele poartă sămânța oribilei și groaznicei lepre a păcatului. Ce har și dumnezeiesc, copiii lui Dumnezeu sunt scăpați de aceste pete mortale. Doresc să îndrept acum atenția la cuvintele din Levitic care spun așa. Trebuie adus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. Aceste cuvinte sunt foarte importante și asemănătoare cu cele din capitolul 14, versetul 2 din cartea 3-a lui Moise, deci tot din Levitic, în legătură cu curățirea. Totul, absolut totul depindea de judecata preotului în decizia dacă acel om era atacat de lepră sau nu, sau dacă nu era om în situația de a putea fi curățit de lepra lui. Omul în cauză, ca și prietenii lui, nu aveau nimic de spus în situația aceasta. Desigur, acela la care se găsea o înflătură, o crustă sau o pată ar fi putut spune, eu cred că acestea sunt fără însemnătate. După părerea mea și a marilor înțelepți, aceste pete nu înseamnă nimic. Primul lucru pe care trebuia să-l învețe omul era că părerile personale nu aveau nicio importanță. Întrebarea hotărătoare se punea scurt. Ce spune preotul? Bolnavul poate nici nu dorea să meargă la preot. Poate gândea că hotărăște singur ce este cu răul acela. Dar cuvântul lui Dumnezeu este hotărător. Trebuie adus la preot. Iubite ascultători, ai fost tu la marele preot care este Domnul Iisus? Ți-ai expus tu vreodată viața ta privirilor Domnului care sunt ca parafocului? În viața ta poate există lucruri de care știi că nu sunt de lăudat. Ce faci cu ele? Marele preot Domnul Iisus le-a privit el de aproape? Știi că trebuia să le declare necurate? Se prea poate ca prietenii tăi să te fie adus deseori rugăciunile lor înaintea Domnului Isus. Dar bagă bine de seamă și aminte la cele ce spun acum. Dacă tu însuți nu ai venit niciodată la Marele preot, atunci nu se poate face nimic. Și dorim ca aceste cuvinte să aibă efectul asupra ta de a te aduce înaintea Domnului Isus. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul 3. Mulțumim Domnului că închip chip minunați se ocupa de noi și astăzi își îndreaptă chemarea Lui către noi și ne cheamă să venim la El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai trimis pe Domnul Isus la noi, că despre noi niciodată nu L-am fi căutat, Ajută-ne acum să răspundem chemării tale pe care ne-o adresezi și prin intermediul programului de față să venim la Domnul Iisus Hristos, să primim tratamentul pe care ne-l face El, să ne scoată din ghearele leprei și ale păcatului, să putem să slujim apoi sfinți curați și fără pată. Amin. Din păcat și sărăcie, Doamne, la tine vin. Ah, ce-aș dori ca acest îndemn să răsune puternic în inimile tuturor, iar în inimile acelora care l-au primit odată ca mântuitor să răsune puternic astăzi și să vină la el să-l primească la fel ca pe un domn și un stăpân. Iubiți ascultători, citim în continuare din lecțiunea noastră, versetul 39 din capitolul 1 de la Luca. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Observăm aici că atunci când primești o veste mare sau când se face o lucrare deosebită în tine, nu poți rămâne indiferent, ci cauți să spui și la altul. În bucuria aceasta îți vine să strigi și să alergi. Așa au fost lucrurile cu Fecioara Maria. Ea, după ce a primit înștiințarea Dumnezească din partea Îngelui Gavril, îndată s-a sculat și a plecat să spună și la alții despre ceea ce se petrecuse cu ea. Maria, deci, s-a sculat și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. După tradiție, Zaharia și Elisaveta locuiau în Iuda, o cetate preoțească. Unii zic că Hebronul ar fi fost cetatea lor, iar alții susțin că cetatea Didon. Dar n-ar nicio însemnătate lucrul acesta pentru mântuirea noastră. Însemnătate duhovnicească însă are... Maria s-a sculat și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. Știm că munții sunt o icoană a stărilor înalte duhovnicești. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Nu poți lăuda, deci, cu adevărat pe Domnul, decât dacă mai întâi te scoli din toate lucrurile pământești și apoi te ridici pe înălțimii duhovnicești. Aceasta este însemnătatea duhovnicească la care m-am referit când am spus că locul unde au locuit Zaharea și Elisaveta nu are importanță în ce privește mântuirea noastră, dar au o valoare duhovnicească. Ele ne arată, adevărul acesta ne arată că întâi trebuie să te ridici din toate locurile lucrurile pământești și apoi să te ridici pe înălțim duhovnicești. Cel din lucruri lucru pe care trebuie să-l faci după ce ai primit un har deosebit din partea lui Dumnezeu este să te scoli să pleci în grabă spre munți, adică spre înălțini duhovnicești, și să lauzi cu toată puterea pe Domnul. Mai ca Domnul însărcinată, nu se coboară, ci se urcă și se duce într-o cetate a lui Iuda. Deci, adevărata veste bună, Evanghelia și orice dar din partea lui Dumnezeu, te urcă, te face deosebit de mulțime obișnuită, îi depășești nivelul de viață. Fecioara Maria a plecat în grabă bucurile, mari te împing așadar spre frați să le împărtășești și lor. O bucurie împărtășită se mărește mai mult și focul ei aprinde și pe alții. Adevărata viață din Dumnezeu dorește părtășia. Credincioșii nu pot trăi izolați, ci ei se caută unul pe altul și în dureri, dar și în bucurii. Viața din Dumnezeu este o golire și o umplere necurmată. Cu cât se deșartă mai mult, cu atât se umple mai mult. Este un paradox al vieții creștine, și, de altfel întreaga viață de creștin este un paradox. Și înaintea lui Dumnezeu, și înaintea copiilor lui Dumnezeu, credinciosul se deșartă și se umple în același timp. Este un circuit tainic care aduce fericire adevărată necunoscută de lume. Părtășia Sfinților este ceva nespus de prețios printre toate lucrările Duhului Sfânt pe care le face pe pământ, ea este cea mai mare și mai frumoasă este cununa tuturora. Maria, deci, s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. deosebite impun drumuri deosebite și grabă deosebită. Fecioara Maria s-a sculat și a plecat în grabă spre munți. Luca, în Evanghelia sa, întrebânțează de 60 de ori cuvântul s-a sculat. Nu era un lucru simplu pentru o fecioară să plece singură pe un drum lung. Din Nazaret până în Iudeea este o distanță de peste 100 de kilometri, iar Maria, săracă fiind, a făcut drumul acesta pe jos. E ceva deosebit de mișcător timpul acestei călătorii. Cine poate cunoaște ceea ce se petrecea în sufletul fecioarei? Pe bună dreptate, Luther spune așa. S-ar fi cuvenit să-i se fi pus la dispoziție Fecioarei Maria o trăsură de aur trasă de patru mii de cai? Și înaintea trăsurii să fi mers un cortegiu de onoare cu trompeți și vestitori care să fi strigat. Iată, aici cărătorește femeia tuturor femeilor. Dar nu s-a auzit nicio voce. Fecioara a cărătorit în tăcere un drum așa de lung. Și totuși, ea este aceea care va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. N-ar fi fost de mirare ca toți munții să fi trezăltat de bucuria fericirii în timp ce Maria călătorea. Încheiem aici citatul lui Luther. Să învățăm din toate, frații mei, adevărul lui Dumnezeu să fim purtători smeriți ai Mântuitorului Isus Hristos în toate drumurile vieții noastre pământești. În versetul 40 aflăm următoarele. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. După cum s-a mai amintit și la versetul 5, numele Zaharia însemnează Dumnezeu și-a adus aminte, iar Elisaveta însemnează Dumnezeu își ține legământul. Fecioara Maria a intrat în casa unor oameni credincioși, în casa celora care au făcut un legământ cu Domnul. Ea n-avea ce căuta în altă casă. Și nici nu putea să ureze de bine acolo unde ar fi fost stăpân păcatul. Ce bine ar fi de-am lua și noi aminte la aceste adevăruri și am cercetat bine, încotro ne trage inima. Dacă inima ne trage în case unde nu locuiește cel ce a făcut legământ cu Domnul și cel care își ține legământul, să ne punem întrebarea, care om, omul nostru vechi, firesc sau omul cel duhovnicesc ne trage în acea casă? Adevăratul credincios caută părtășia numai cu credincioșii și nu poate trăi fără părtășie, așa după cum mădularele unui trup nu pot trăi despărțite. Intrarea Fecioarei Maria în casa Elisavetei a adus binecuvântare pentru amândouă, pentru că amândouă aveau o chemare înaltă, iar această chemare a fost adusă într-o lumină deosebită și a primit pe deplin întărire. Urarea pe care a făcut-o Fecioara Maria, urarea era aceasta. Pacea să fie cu tine! Căci așa se obișnuia să se spună în Israel. Această urare a copleșit pe Elisaveta cu o și o putere cerească și focul dragostei dumnezeiești a aprins inimile amândorura pentru Dumnezeu și una față de alta. Deși aceste două femei erau deosebite una de cealaltă, Maria era tânără și prea puțin luată în seamă Nazaretul disprețuit. Elisaveta însă era soția unui preot, încercată și încărcată cu ani grei. Duhul lui Dumnezeu totuși le-a apropiat așa de mult încât le-a făcut o fericită unitate pentru că aveau aceeași credință și aceeași chemare înaltă. Toate zidurile despărțitoare trebuie să cadă în aceia care au același Domn și Mântuitor Iisus Hristos și care au aceeași credință care lucrează prin dragoste. Toți cei născuți din nou prin credința în jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus, adică toți creștinii adevărați, trebuie să trăiască în dulce părtășie și să recunoască mereu unitatea pe care le-a câștigat-o Mântuitorul lor. Numai atunci sunt o bucurie pentru Dumnezeu și o care spre Mântuire pentru toți oamenii. Adevăratele daruri ale lui Dumnezeu unesc pe aceia care le au, așa după cum Maria și Elisabeta, care aveau în pântece ce darul lui Dumnezeu, s-au unit și s-au bucurat una de alta. Binecuvântat să fie Dumnezeu și pentru această lecție duhovnicească, pe care am căpătat-o astăzi din cuvântul Lui. Amin. Iată ce s-a întâmplat în urma urării pe care o face Maria. Citim versetul 41. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Trebuie să observăm aici că la urările adevărului și ale dragostei, tot ceea ce este viață Dumnezească în cel credincios, tot ceea ce este adevăr și dragoste, tresaltă în întreaga lui ființă, se umple de o nouă putere duhovnicească. La urările cerului, tot ceea ce este ceresc în cel credincios, se mișcă și se înviorează. La urările duhului, omul cel nou duhovnicesc din cel credincios, se înnoiește și primește având sporii pe calea cea nouă și vie, deschise de Mântuitorul Iisus Hristos prin trupul lui. Urările duhovnicești, rostite de un om duhovnicesc, nu sunt numai vorbe frumoase, ci putere duhovnicească transmisă cel căruia îi le spune. Elisaveta a fost umplută de Duhul Sfânt în clipa când Fecioara Maria și-a rostit urarea. Sfințenia Duhului în care trăia Maria a fost transmisă și Elisabetei. Să fim atenți la urările pe care le facem, ca să nu fie numai vorbe goale, ci o revărsare de duh. Tot ceea ce este dumnezeiesc în cer credincios se mișcă în clipa când o putere dumnezeiască din afară îl atinge. Dumnezeiescul mișcă dumnezeiescul. Dragostea face să vibreze dragostea. Viața face să tresalte viața. Înțelepciunea este găsită dreaptă numai de înțelepciune, de fiii înțelepciunii cum găsim scris la Luca 7 cu 35. Dragul meu, dacă tu rămâi nepăsător la adevărul Dumnezeiesc care te atinge, înseamnă că nu ești născut din adevăr sau ești adormit de vreun somnifer al diavolului. Adevărul este sensibil la adevăr. Doamne Iisuse, Îți păstrează, te rog, sensibilitatea duhovnicească și îmi mi o necurmat, ca ori de câte ori adierea adevărului tău mă atinge, să vibreze întreaga mea ființă și să mi-o umple de o nouă putere și lumină duhovnicească spre bucuria ta, spre propășirea lucrării tale pe pământ, spre slava numelui tău, amin. În versetul următor, versetul 42, aflăm reacția. Elisavetei, față de această urare minunată și schimbarea care s-a produs în ea. Citim versetul 42 de la Luca, capitolul 1. Ea a stregat cu glas tare. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iubiților, când ești plin de Duhul Spânt și când viața duhovnicească, adică firea cea nouă din tine, se mișcă în pas cu Dumnezeu, să știi. Nu poți să stai nepăzător și rece față de făpturile și lucrările lui Dumnezeu cu care vine atingere. Elisaveta, la orarea făcută de Fecioara Maria, i-a săltat pruncul în pântece și s-a umplut de Duhul Sfânt. În starea aceasta a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Nimeni nu-i vorbise despre Fecioara Maria, că era însărcinată și că ea avusese o mare descoperire dumnezească, dar Duhul Sfânt care a umplut-o în clipa aceea, i-a descoperit această taină și i-a pus în gură binecuvântarea pe care a rostit-o cu glas tare. Când este vorba de adevăr și de proslăvirea lui Dumnezeu, să nu-ți fie teamă sau rușine să strigi tare. Elisabeta a fost prima ființă de pe pământ, care a binecuvântat pe Domnul Isus cu glas tare, zicând, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, referindu-se deci la pruncul Isus. Este binecuvântată și mama și pruncul în același timp și este primul nume dat Domnului Isus în Biblie, rodul pântecelui. Dacă stai sub călăuzirea Duhului Sfânt, vei descoperi îndată unde se află Isus, fie într-o inimă, fie într-o învățătură, fie într-o grupare de oameni. Atunci, la fel ca și Elisaveta, vei binecuvânta cu glas tare, fără să te temi sau să te rușinezi de cineva. Invidia și gelozia n-au loc într-o inimă plină de Duhul Sfânt. Elisaveta, fiind plină de Duhul Sfânt, a recunoscut superioritatea Fecioarei Maria și a strigat cu glas tare acest adevăr. Numai firea veche este mândră invidioasă și geloasă, ea nu se poate bucura de darurile altuia și nu se poate smeri recunoscându-le. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Numai aceia care poartă pe Hristos în ei sunt cu adevărat binecuvântați și pot binecuvânta pe alții. Binecuvântările sunt legate numai de Dumnezeu și de adevărul Său. Ferice de noi dacă ne deschidem cu adevărat pentru Dumnezeu, căci numai în felul acesta suntem deschiși și pentru binecuvântările sale. Vedem aici pe Elisaveta, deși ea era soția unui preot, deși avea o mare însemnătate și o poziție înaltă în Israel, deși era mai, mult mai în vârstă, totuși fiind plină de Duhul Sfânt, recunoaște superioritatea Mariei, care era o tânără fecioară din, nensemnată dintr-un stat nensemnat și o slăvește din pricina pruncului care se afla în ea. Bună lecție și pentru noi! În versetul următor, în versetul 43, să ascultăm acum, în continuare, urarea Elisabetei. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine, mai ca Domnului meu? Smerenia, totdeauna, se socotește nevrednică să stea în fața lui Dumnezeu și cu atât mai mult să primească darurile lui Dumnezeu. Însă, după cum spune și Sfântul Clement Romanul, Hristos este al celor smeriți. Adică Dumnezeu se descopere tocmai celor smeriți, tocmai a celora care nu se socotez vrednici să ridice privirea spre cer. Umilința, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este mai puternică decât piatra, mai tare decât diamantul și ne dă mai multă siguranță decât toate zidurile cetăților. Ea este mai presus de toate uneltirile diavolului. Cel merit niciodată nu cade și niciodată nu sângerează în Duhul lui din pricina invidiei sau a geloziei. Elisabeta, ca vas ales de Dumnezeu ca să poarte în pânte ei pe cel mai mare om pe care l-a putut da pământul, a primit lumină puternică din partea Duhului Sfânt să recunoască pe Maica Domnului, Maica Mântuitorului Neamului Omenesc și se pleacă în fața ei considerându-se nevrednică să fie vizitată de ea. Orice om cu adevărat credincios, când se întâlnește cu ceva divin, trăiește sentimentul nevredniciei. Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei, vorbește despre Domnul Isus Mesia când spunea Nu sunt vrednic să mă plec să-i dezlec cu reaua încălțămintelor. Iar sutașul spunea Domnului Isus: nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Credința Elisavetei, sub căldura și lumina soarelui Duhului Sfânt, am florit și a rodit știința sigură cum că Fecioara Maria este Maica Domnului și nu numai a Domnului lumii văzute și nevăzute, ci a Domnului ei. Ea zice, cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Elisaveta era prima ființă pe pământ care a recunoscut fără să-l fi văzut pe Domnul sus Mesia ca pe Domn al ei, Domn personal. Ce deosebire între ea și Toma? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, spune Domnul Isus lui Toma. Credința adevărată te duce totdeauna la lucruri spirituale sigure. Ea nu bâșbăie în întuneric, căci credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, scrie la Evrei 11 ,1, sau, după o altă traducere, este credința este substanțierea lucrurilor care nu se văd adică le face să fie văzute și pipăite. Cuvântul lui Dumnezeu de la Roman 10 cu 17 ne spune despre credință că vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu facă Domnul Dumnezeu ca auzirea cuvântului Său de care am avut parte și astăzi în minutele care s-au scurs, să aducă în inimile noastre credința în Harul Său Mântuitor pregătit prin Domnul Iisus Hristos Fiul Său și primind-o să fim născuți din nou, să devenim copii ai Lui Dumnezeu cărora ne va face parte de toate harurile sale pregătite în Fiul. Ibiți ascultători, vă aducem la cunoștință că la punctul acesta încheiem lecțiunea noastră L013 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toate harurile lui Dumnezeu ascunse în Fiul Său să fie și partea noastră a tuturor acelora care îl vom primi să ne nască din nou și după aceea îl vom primi ca Domn și Stăpân al vieții noastre. Amin. Trezește, Doamne, în orice vreme, Și Duhul, dar și mintea mea, Din orice fel de adormire, Se poate laudă să-ți dea. Trezește-mă mereu, slăvite Dumnezeu, Să-ți laud numai, trezește când vezi că umplu, în taină voia mea să o fac. Și aprinde în mine o stare nouă, în care pot să-ți fiu pe plac. Trezește-mă mereu, slăvit pe Dumnezeu. Să-ți laud numele mereu, cu Duhul și cu trupul.